Euroopa valib Tervist! jätkab läbi maigu teisipäeviti ja neljapäeviti Euroopa parlamendi valimiste eelse usutluste sarjaga milles me räägime Eestist Euroopa parlamendi pürgivad erakondade valimisnimekirjade esikandidaatidega Ja nende pikemate usutlustega soovime nii siis avada nii erakonna kui ka kandidaadi maailmavaadet ja ka visiooni Euroopa ees seisvate väljakutsete lahendamisel. Täna on mul hea meel siin stuudiost tervitada Martin Helmet, kes juhib Eesti konservatiivse rahvaerakonna, ehk siis Ekre nimekirja Euroopa parlamendi valimistel. Tervist! Tervist! Mina olen saatejuht Arp Müller. Kui me vaatame üle-euroopalisi arvamusküsitlusi, siis need näitavad, et Euroopa parlamendi identiteidi ja demokraatia fraktsioon, kuhu ka ikre kuulub, kasvab eelolevatel valimistel ligikaudu 25 kuni 30 saadiku võrra ja see võib tõusta kuni 90 saadikuga selles 720 kohalises parlamendis suuruselt kolmandaks jõuks ja jätta ka selle taha liberaalse renew Parlamendi rühma, kuhu Eestist on seni kuulunud Ansib ja Paet. Samas kahest suurimast peavooluparteist, mis Euroopa Liidu otsuste suunda on aastaid või lausa aastakümneid kujundanud Euroopa rahvaparteist kuhu Eestist kuulub isamaalane terras ja sootsiaaldemokraatidest. Seal on Eestist praegu kallurande mikser. Nendest ikkagi ID fraktsioon jääb kaugele-kaugele maha, kui me vaatame parlamendi koosseisu praeguseid prognoose. Selles olukorras, seda olukord arvestades, Martin Helme, kirjeldage palun siis Ekre, aga ka laiemalt ID fraktsiooni tegevuse sihti ja, ja plaani järgmises Euroopa parlamendi koosseisus. Jaa, no, ID-partei on selgelt siis kõige parempoolsem, kõige konservatiivsem partei või fraktsioon Eurooparlamendis ja me oleme seal väga kodus. Meie sõsarparteid on, no tõesti me saame oma vahel üsna hästi nii ideoloogiliselt kui ka, ütleme siis, päevapoliitiliselt hakkama, mis on suur asi. Näiteks seal Renews käib pidev oma vaheline kaklemine Ja ka sootsiaaldemokraatide ridades on neid erimeelsusi fraksiooni sees Eurooparlamentis palju rohkem kui meil. Aga siia tuleb veel juurde, ja, ja, ja selge on see, et meie, see, meie rinne oluliselt kasvab. Et, no, kas ta päris kahekordseks kasvab, aga, aga oluliselt kasvab. Ja nüüd, mida tuleb siia juurde lisada, et lisaks siis id parteile ehk Identiteet ja Demokraatia, ehk siis rahvuslased, on veel ju seal ka ECR, ehk siis European conservatives and reformists, mis on selline, noh, ütleme siis, kui me Eestis prooviksime kuidagi paigutada, siis, et me isamaast paremal pool ja meist vasakul pool või meie ja isama vahel, ütleme no, et kuna Euroopas on parteid väga ilmelised ja, ja siis poliitika väga, noh, dünaamilne, siis, siis, on olemas veel üks, üks eraldi seltskond selliseid euroskeptilisemaid, rahvuslikumaid, konservatiivsemaid erakondi suveräänsusmeelsamad, et kui me nüüd need kaks kokku liidame ja nemad ka kasvavad, kindlasti kasvavad ka nemad, et kui me nüüd need kaks kokku liidame, siis me saame tõenäoliselt isegi teiseks suurima jõu. Nüüd pikki aastaid, terve viimast viis aastat, tegelikult ütleme, noh, kindlasti viimased viis aastat on üritatud seda ECR ja ID fraksiooni oma vahel noh, päriselt üheks suureks fraksiooniks teha. Noh, erinevatel põhjustel, mis on kohati väga proosalised, ne ei ole see õnnestunud, aga need katsed, neid katsed ei ole maha maetud, nendega jätkatakse ja No, igal juhul on nende kahe fraksiooni vaheline koostöö no, pidevalt kasvab ja, ja võib olla isegi õnnestud pärast valimisi teha üks suur rahvuslik fraktsioon Europarlamendis, mis oleks siis sellisel juhul tõenäoliselt teiseks suurid. No, takistuseks, miks on kaks sellist fraksiooni eraldi fraktsiooni paremal äärel, ma saan aru, parandage mind, kui ma eksin, et kas või näiteks poolakate jaoks, õiguse ja õigluse erakonna jaoks on ikkagi äritajaks või takistuseks olnud nii mõnegi iide-fraktsiooni kuuluva erakonna Venemaa sõbralikus. No, neid põhjuseid on erinevaid. Ma arvan, see Venema sõbralikus on no, võib siin meie kontekstis teemaks rohkem võetud ja, ja seda Venema sõbralikust on kindlasti viimase kahe aasta jooksul no, silm nähtavalt vähenenud. Et seda enne Ukraina sõda oli tõepoolest või öelda, et olid, ma ei tea, seal mõned prantsuse poliitikad või mõned, mõned saksa poliitikud, kes olid no, täiesti mõõdu tundetult venemeelsed, aga neid on kas välja visatud või neid ei ole pandud nimekirjadesse enam või, või on nad oma seisukohti muutnud, et on terve hulkpoliitikud, kes ütlevad, et pärast Ukraina sisse tungi, need kardinaalselt hindasid ümber oma seisukohti, et, et see venemeelsus on kindlasti oluliselt vähendanud, vähendanud. ma kindlasti ütleks selle kohta, et selles on olnud ka meie erakonnal roll, et, et no, seda nii-öelda Ida-Euroopa vaadet kuhugi portugaallastele või pelglastele või prantslastele või itaallastele selgitada, sest noh, oleme ausalt teisel pool alpe. Mitte midagi nad ei mõista. Ida-Euroopast või Venemaast lihtsalt ei mõista. No, ütleme, ma, ma tooks jälle paraleelisel, aga kui palju meie saame aru, milline dünaamika valitseb, ma ei Türgi ja Kreeka vahel või Küprose teemal või mida meie siin saame aru või teame näiteks Hispaania suhetest, Põhja-Aafrikaga või ka Ladina-Ameerikaga, et see on meieks täiesti maa. Samamoodi lähen Eurooplastele Venema on nende jaoks lihtsalt, noh, ma ei tea, jalgpallivõistkonna lippu värv, et nende, nendel ei ole eluses olnud hirmu Venemaes, nad ei tea, mis asi see on. Aga ikkagi, mis on Ekre ja laiemalt siis võibolla moodustava ka uue suurema paremal äärel tegutseva fraktsiooni tegevuse siht, Oi, sihtidest hea meelega räägime. Meie platform ja tegelikult kogu ID-platform on selles mõttes väga selgelt eristub kõikidest teistest peavalu erakondadest meie ütleme väga selge sõnaga, et Euroopa liidu integratsioon on läinud üle kriitilise piiri, Euroopa liidu integratsiooni tuleb tagasi pöörata, otsustusõigust on liiga palju läinud Brüsselile. Noh, me räägime eelkõige siis komissionist, aga ka, noh, ütleme, Brüssel kui poliitiline otsustus aparat laiemalt nii rohepöörde küsimuses, kui imigratsiooni küsimuses, kui kui näiteks rahandusküsimustes on komission sisuliselt kaaperdan võimu endale, mida ei ole näinud ette ei liikmesriikide poolt antud noh, load, või ega ei ole näinud ette ka aluslepingud, et Brüssel on sisuliselt kaaberdand endale võimu ja seda võimu tuleb hakata liikmesriikidele tagasi võtma. Ehk siis, noh, kui me västi proosaliselt või ilusti ütleme siis, et me Euroopa Liit peaks minema tagasi oma juurde juurde, mis on siis tihe koostöö suveräänsete liikmesriikide vahel, mitte see liin või see, see rada, kus me oleme, kus Euroopa Liit meie silme all on muutumas üheks suureks riigiks, kus siis Eesti roll või ka, miks ka mitte, Prantsusma või Itaalia roll on olla põhimõtteliselt siis Brüsselile alluv provints mingi teatava kohapealse otsustusõigusega teemadel, mis, mida Brüssel, mis, mis Brüsselit ei huvita, et, et selle protsessiga meie nõus ei ole, me oleme seda meelt, et see on nii liiga kaugele läinud ja seda protsessi tuleb tagasi pöörata ja no päris kindlasti ei saa leppida sellega, et suveräänsus on ära antud immigratsiooni teemal, mida ju rändepakt sisuliselt endast kujutab või majandusteemal, mida endast kujutab, rohe, rohe leppe, rohe leppe, täie liikult kaaperdab kogu majandus, keskkonna ja muud teemad, mis on kuidagigis jootud keskkonnaga, keskkond puudutab kõike, kõik kaaperdab Brüsselisse ja seal ei ole isegi ühe häälsust enam, me ei saa midagi blokkeerida, et nendel teemadel tuleb ikkagi võim tagasi võtta liikmesriikidesse see on meie programm, et kui meil on eri arvamusi ja ma ei tea, prantslaste või paalaste, portugalaste pelglastega ID-parteis ees, siis need eri arvamused seda ilmestavadki, et me arvame, et iga liikmesriik peaks saama võimalikult palju asju ise otsustada ja seal pole Brüsseli asi meile mingid ühispoliitikaid poliitikaid ette kirjutada. 720 liikmega Euroopa Parlament ongi ju ainuke kodanike poolt otse otsevalitud liikmetega Euroopa Liidu tasandi organ ja sellel on seadusanduses kaasotsustusõigus ka vetoõigus Euroopa Parlamentel on võimalus Euroopa Komissioni direktiivide eelnõude tagasi lükkamiseks Miks ikkagi Ekre saadikud valimiskampaanias soovivad Euroopa parlamendi rolli ja õiguste vähendamist? Miks Ekre soovib kodanike poolt otse valitud saadikutest koosneva Euroopa parlamendi rolli vähendamist? Ise just kurtsite, et keegi kontrolli Euroopa komissioni, no parlament ju saab kontrollida, tagasi lükata need eelnõusid. No me peame aru saama, mis asi on Euroopa parlamend, et kõigepealt tuleb öelda, et Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania ja Poola, neli riiki, omavad rohkem saadikuid Euroopa parlamendis neljakesi kui kõik üle jäänud liikmesriigid kokku. No ei, neil on et, päris suur ilavele kond nimelt, Just nimelt, et noh, aga, aga nüüd noh, kuidas see meid lohutab, et Eesti põhiseadus ei näe ette, kahekojalist parlamenti, Eesti põhiseadus ei näe ette, et sakslased ja prantslased meile seaduseid teevad. Et see, kui me ütleme, et a, aga Eurooparlament on rahvapoolt valitud, siis see ei ole ju Eesti rahvapoolt valitud. Eesti rahvas valib sinna ühe protsendi saadikuid. Ja selle ühe protsendiga me ju seal, noh, ei vii ellu enda maksupoliitika et ei vii endu enda, ma ei tea, keskkonna või, või, või, või julgeoleku või, või ükskõik millist poliitikat, energiapoliitikat, imigratsioonipoliitikat, me ei vii ellu selle ühe protsendiga, et me, meie roll siis on olla see protsendine osa seal ja mida me oleme näinud viimased aasta kümned, halata noh, sellest, kui Eurooparlamend on tegelikult tekinud, nii nagu sa enne märkisid, Euroopa parlamendis on aastakümneid olnud tegelik enamus sotside ja liberaalide käes. Nemad on selle maailma meile ehitanud, milles me täna elame. Nemad on selle Euroopa Liidu meile ehitanud, milles me täna oleme. Ja see Euroopa Liit, milles me täna oleme, No, meie vaatepunktist on ebaõnnestumine, läbi kukkumine ükskõik, millega Euroopa Liit tegelema hakkab on see siis ma ei vaktsiini hanked või on see siis immigratsiooni reguleerimine, ja pidurdamine see on läbi kukkumine kui, kui, kui me vaatame seda, mis moodi Euroopa Liit tegeleb keskkonna teemadega see on ju täielik läbi kukkumine enda inimeste vaesusesse paik, paiskamine, oma tööstuse ära hävitamine ja kogu tööstuse viimine Hiina ja no, energiat saadi siia mõni vene Maalt, nüüd, kui enam Venemaalt ei saanud, ehk siis piiri tagant saadi musta energiate eeseldes, et ise oleks see rohelised. No, nüüd, kui enam sealt ei saa, siis nüüd ostetakse Ameerikast, mis ei ole ka kuigi roheline. Kõik see on ju täielik, täielik läbi kukkumine, kui me päriselt mõtleksime, et kas seda eesmärki on täidetud. See on Sootside ja liberaalide ehitatud Euroopa. Ja nüüd meie soov nendel valimistel, või no, see laiem rinne, mille osaks meie siin Eestis oleme, on seda no, teha põhimõtteline väga suur muudatus. sarnaselt sellele, mida me näeme täna Hollandis kus Hollandis tulid ju, Kert Wilders on meie selle sama ID-partei ju osa või noh, sõsarpartei meil põhimõttelise kursimuudatused tõi Hollandis valimiste tulemusel aga meie siit Eestist ei saa loota, et saksast, prantsast, hollandlased, ma ei tea, meie huvides poliitikat teevad. Et seda me ei saa, see on puhas demokraatia defitsiit, kui, kui Eesti valijal puudub tegelikult võimalus otsustada poliitikate ülesest, et 80% eel e e e seadustest tulevad tänasel päeval Euroopast. Ja, ja see noh, mis, noh, kaasamise protsess, ehk trilateraalne protsess, kus on siis komission, Europarlamenti ja liikmesriigid, No selles protsessis ole, viimastel aastakümnetel on väga selgelt, et roll on olnud alati no siis fanaatilise integratsiooni või siis no, ühisriigi või unitaarriigi eestvedajaks olla, et siis no, komission on seal kusagil vahepeal ja liikmesriigid on selle alati vastu, et no, tegelikult no, seda Eurooparlamenti... Ähm, poliitilist kurssi väga põhimõtteliselt muutnud. Kas te siis ei usalda neid valijaid, kes on sinna neid sootsiaaldemokraati ja rahvaparteilasi ja suures enamuses seni põlinud? Ei, mis, mis, mis mul siin usaldada, ma ei ole nõus nendega. <laughs> ma, tähendab, me siin Eestis kipume nagu ära unustama et Saksamaa sisepoliitilised diskussioonid on täiesti erinevad sellest, mis on Eestis. Prantsusmaa sisepoliitilised diskussioonid on absoluutselt sellest erinevad, mis meil Eestis ja ka erinevad sellest, mis on Saksamaal. Millised parteid, kus kes võimul on... Noh, me tegelikult väga vähe mõistame seda, aga noh, mis me räägime Saksamast või Prantsusmast, kas me teame, mis toimub tegelikult Slovakias või Tšehis või, või isegi Ungaris, millest meil palju räägitakse või Poolas. Noh, praktiliselt mitte, et Aga, aga nemad, need, need riigid sisuliselt valivad meile siis meile parlamenti ja Eesti parlament on siis siin kuskil mingisugune, ja Manus või, või Riipats, kes siis peab põhimõtteliselt heaks kiitma seda, mida teised on meile ette kirjutanud, et ma põhimõtteliselt ei ole nõus selle riigi korraldusega. Et teie soovite, et Euroopa Liidu siis langetaks otsuseid liikmesriigid Euroopa Liidu nõukogu tasandil. Aga, aga, aga seal tõepoolest käivad siis koos liikmesriikide ministrid, ülemkogudel ka peaministrid, aga noh, Nendel ministritel ka mõnikord või pruugi üldsegi rahvamandaat ei olla, nad ei pruugi olla isegi kandideerinud valimistel ja ka seda otsustusprotsessi liikmesriikide nõukogus on kirjeldatud kui sellist musta kasti, mille sisse avalikus ei näe, see ei ole läbipaistev Miks te tahate otsustusõiguse ära viia kodanike poolt otsevalitud saadikutelt Euroopa parlamendist, nii-öelda musta kasti liikmesriikide nõukogus, kus, kus me ei näe seda arutelu erinevalt parlamendisaalist? No ma olen seal kastis olnud. Ma ju olen rahandusministrite nõukogus käinud koos kaks aastat järjest. Ja, ja ega seal see otsustusprotsess on ja teistsugune väga bürokraatlik, loksub pikalt-pikalt igasuguseid asju pakutakse välja poole aasta pärast hakatakse uuesti vaatama, siis vahepeal kuulatakse maad millisele riigile, mis asjad sobivad. No see on hästi selline hästi inertne protsess. Ja, ja no õnneks on ikkagi rahandusvaldkonnas veel veto alles. E Aga see, see küsimus on mõnes mõttes nagu mm, minu või vaatest valesti püstitatud, et miks, miks ma ei taha demokraatlikuma parlamendile rohkem õigust anda. Ma väidan, et kogu see Euroopa Liidu olemus on demokraatia ja vainulik, sellepärast, et Eesti valija valib Eesti endale poliitikad ja poliitikud ja kui need poliitikud ei saa ellu viia valimistel antud lubadusi selle põhjusega, et aga Euroopa liidus otsustati teisiti, siis ju Eestisena mingitel valimistel mingit mõtet ei ole, mingitel valimisel lubadustel mõtet ei ole ja see on juba demokraatia lõpp, see on muidugi ka meie põhiseadusliku korralõpp, aga seda ja seda mitte mingil moel ei asenda, ei europarlament, ega Eurokomission ega ka siis need kogud. Euroopa Liidule oma otsustusprotsessi üle andmisel või ära andmisel, et demokraatiat juurde ei tule. Üks Ükskõik millisele tükile sa seda seal annad, vaid meie demokraatia saabki otsa. Ja ma ei ole nõus sellega, et meie siin kohapeal ei saa otsustada, kas me teeme automaksu või ei tee, kas meil on viis prügikasti jõue peal või kaks või üks. Et seda, see ei ole Euroopa Liidu asi. See on meie enda otsustada. Nii et kus ma võtan õigesti kokku, Martin Elme, teie lähete taotlema mandaati saamaks Euroopa Parlamendi saadikuks, kes soovib, et teil saadikuna seal oleks vähem õiguseid. Ja me oleme suveranistide rinne. See erakond, noh, meie erakond on suveranistide rinde üks lõik. See, see rinne on väga suur ja see rinne on tugevnev, nendel valimistel oluliselt tugevnev, sellesse kuuluvad kõikidest Euroopa riikidest erinevad parteid ja, ja noh, kui meil ongi eri arvamused siin mõngites muudes asjades, noh, näiteks ütleme, meie kollegid Prantsusmaalt on, on kindlasti pooldavad kõrgemaid makse, kui meie siin Eestis oma, meie erakond pooldab või, või, või noh, ütleme, me võime neid Ei tuua siin põllumajanduspoliitikast või tahes, siis see kõik ei ole oluline, sest et oluline ongi see, et me võitleme liikmesriikide suveräänsuse tugevdamise eest, ehk võimu tagasi võtmise eest Brüsselist, selleks, et me saakski neid erinevaid poliitikaid ajada, et Prantsusmaal on üks ühesugune maksupoliitika ja Eestil teistsugune, ja see ongi normaalne ja see on ka nende liikmesriikide oma vahelise konkurentsi küsimus. Nendes teisipäevastes ja neljapäevastes Eurovalimiste pikades saadates siin Vikerraadios oleme ikka lehitsenud ja, ja võtnud välja noppeid ka erakondade valimisprogrammidest. Teeme täna selles saates ka nii. Ekre Eurovalimiste programmi kohe alguses. Teises lõigus on esile tõstetud lubadus kaitsta rahvuslikke ja konservatiivseid väärtuseid nii nimetatud Voke kultuuri eest. Ma usun, et raadiote ees on kuulajaid, kes ei tea, mida tähendab väljend vokkekultuur. Martin Helme, avage palun, mida see vokkekultuur tähendab, millest te seal Euroopa Parlamenti saadikuna hakkate inimesi siis kaitsma? Jaa, ega see ei ole midagi üllatavad, sest tegemist on küllaltki värske kultuurilise või poliitilise fenomeniga tuleb loomulikult Ameerika vasakradikaalsetest ringkondadest ongi inglise sõna woke, ehk siis no ärganud või, või, või no, ülimalt ärgas ja, ja eesti keeles kasutatakse ka sõna ärklemine või, või ärgastu, ärgastumine et... Miks konservatiivne oma erakonda eesti keelsed väljendid ei pannud? Äh, sest et see on no, rahvusvaheline termin, mis tänasel päeval noh, nagu telefoneks ole on kasutusele tulnud isegi prantsased kasutavad sõna võukism, et ka, ja, ja no, see on laialt levinud, et kui me nüüd, rahvusvahelises pildis vaatame, siis kõik, kõik ja ma käisin iluti Ungaris, siis ka Ungaris kasutatakse sõna woke. nii Aga mis see aga, aga on? Ärklem, aga sisu on? No, ütleme siis niimoodi, et hästi lihtsalt kirjeldades on tegemist irdumisega reaalsusest, mässuga reaalsuse vastu kõige perversemal ja võikamal moel ja, ja no, ütleme, kui me tahame illustreerida, millest me räägime, siis me räägime sellest, et Kinnitatakse, et sugusid ei ole, et inimesel ei ole on küll välised soodunnused ehk õnneks ole poiste ja tüdrukute või naiste ja meeste soodunnused aga see ei tähenda, et nad on mehed või naised. Nad võivad olla nii mehed kui naised sõltumata välistest soodunnustest, ja, ja võivad ühel päeval olla ühte, teisel päeval teist, ja, ja üle üldse on selles ärklevas kultuuris üle 70 erineva soo ja noh, kui see kõik tundub ütleme siis niimoodi, et parimal juhul totakas siis tegelikult on selle taga no, äärmiselt võigas, võigas selline praktika, kus juba lasteaedades ja, väik, ja esimestes klassides kuulutatakse väikseid lapsi siis nii vales kehas olevaks, et näe poisi, poisi kehas olev tüdruk ja tüdruku kehas olev poiss ja aktivistid, need samad woke aktivistid siis hakkavad neile ette nägema näiteks hormooni et neile ei tekiks puberteeti ja neile ei areneks välja siis oma täiskasvanud soodunnused. või saadetakse nad üldse nii öelda nõustamisele, kus neile eemaldataksegi noh, siis noh, väikest noh, teismõnistel tüdrukudel lõigatakse rindu ära, teismistel poistel lõigatakse öö, siis öö, genitaalid ära, et, sest et need on vastuolus nende siis sooidentiteediga, see, see, see on ülivõigas ja öel ideoloogia. kus juures me oleme jõudnud välja sinna, kus näiteks Šotimaal, aga näiteks mõnedes on Ühendriikide osariikides lastekaitse võtab laste lapsed käest ära, kui need lapsevanemad keelduvad lubamast aktivistidel oma lastele seda teha. Nii, aga jõuame nüüd siis teie pakutud lahenduse juurde. Tõita te näiteid eri Euroopa äh, riikidest, sõitimaakül, jah, praegu ei kuule Euroopa Liitu, aga mis siis see teie pakutud lahendus oleks? Kas siin te toetate üle euroopalist regulatsiooni võtta Euroopa parlamendi tasendel vastu siis keeld, et Nii ei tohiks teha. Ei, ei, et, et kirjutada liikmesriikidele, saa saad... et, et liikmesriikidele liik ei tohiks Ma saan aru, ja, aga nüüd sa saad täiesti valesti aru kogu meie baasfilosoofiast, et Euroopa tasandil ei, tule, ei tuleks mitte midagi mitte kellelegi ette kirjutada. Aga äh, me ju näeme, kuidas Euroopa Liit vastupidi tahab Euroopa tasandil muuta seda kohustuslikuks, nii nagu meile on no, sisuliselt ju on meile Brüsselist ja Euroopa tasandil peale pressitud kogu see homoagenda ja perverteerimine, aga see ei tulnud ju Eesti sisese mingisuguse ühiskondliku või poliitilise protsessina. See ei ikkagi suruti meile nii-öelda euroopalike liberaalsete väärtuste all peale just nimelt Brüsselist ja Washingtonist, et, et ja nüüd me liigume sinna järgmisse käigu treppi veel võikamale astmele, et vastupidi meie sõnum on see, et iga liikmesriik peab saama vabalt kaitsta oma lapsi ja normaalsust ja, ja, ja traditsioonilisi soorolle soo ja, ja suhteid, et see on see, mida me tahame kaitsta, et, et Euroopalitsi lina ei topi. No. Roostlastele tamp ei mm. läheks, et kui, kui need roodselt tahavad seda vohkekultuuri arendada, siis teie neide kaitse, teie kaitse ainult eestlasi vohkekultuurist. No, no, mina, mina olen Eesti rahvuslane, mina seisan Eesti, eest ja Eesti rahvus, eest, Eestlaste Eest ja normaalsuse Eest Eestis, aga loomulikult me teeme ju koostööd kaasaarutud siin rootslastega ja, ja noh, oma, oma vahelises suhetes loomulikult toetame üksteist no, kõikvõimalikele erinevatel tasanditel nii selles osas, mis sugused need arengud on ühes riigis ja kuidas selle vastu on võidel. Kui ka noh, moraalselt ja kõiki teistmoodi. Aga, aga loomulikult, et, et noh, see on ju kogu selle suverenismi ideoloogia iva, et igas riigis saab ise otsustada, kui nemad tahavad seal oma väikestel poistel lõigata asju maha või väikestel tüdrukutel ja leiavad see on salliuse kõrgeim vorm, siis noh, minust tekitab see õõva ja õudu, aga noh, iga üks läheb lolliks oma moodi. Ma lihtsalt ei taha, et seda Eestisse kuidagi kunagi jõuaks. Räägime majandurest, globaalsest majandurest, Euroopa Liit on globaalses võistluses usa ja Hiinale selgelt alla jäämas. Me näeme seda kõike. 2008 oli USA majanduse maht sama suur Eurootsooni majanduse mahuga. Tänaseks on USA majanduse maht kaks korda suurem Eurootsooni majanduse mahust. Liberaalid näevad Euroopale uue hoo lahendust näiteks siseturu integratsiooni jätkamises. Euroopa rahvapartei näeb lahendust muuhulgas kapitaliturgude liidu ja pangandusliidu süvendamises Euroopa Liidus, aga ka õigus teiglase vabakaubanduse etendamises teiste piirkondadega. Martin Elme, aga milline on Ekre ja teie kaasvõitlejate lahendus iide-fraktsioonist. Kuidas muuta Euroopa Liit konkurentsi võimeliseks globaalses võistluses USA ja Kiinaga? No kõige esimene ja kõige olulisem asi, rohepööre tuleb kohe lõpetada. Rohepööre on deindustrialiseerimas meie silme all Euroopat. Saksamaa võimsad autotehased panevad uksi kinni, suured keemiatööstusettevõtted, kus üks tehas tarbi rohkem elektrit kui terve Eesti aastas kokku panevad uksi kinni sellepärast, et rohepööre on täielikult ära hävitanud tööstuspaasi Euroopas, energia pööraselt kalliks ajanud kõik võimalikud keskkonna et kehtestanud, mis on hullu meelsed, mida ei ole võimalik täita, peale pannud trafid, nii CO2 trafid kui kõik võimalikud muud erinevad trafid, no põllumajandust suretatakse nüüd välja, no erilise vihaga. See, mida meile tehti energeetikas kümme aastat järjest, mis eelnes energiakriisile, kus erineva regulatsiooniga ja erinevate trafidega ja siis investeerimise, pärsimisega tekitati Euroopas energiatootmise kriisile kriis, elektritootmise kriis ja selle tagajäreks on siis tohutu energiahindade hüppe seda tehakse tänasel päeval meie silme all jälle põllumajanduses. Et põllumajandus või, või põllumajandus mahtusid suretatakse välja, põllumajandusinvesteeringud investeeringud suretatakse välja, põllumajanduse siis, ütleme, konkurentsivõimet hävitatakse ja, ja tulemus on ka sama. Me näeme juba lähi aastatel, kuidas tekibki reaalne toidu puudus ja tekib reaalne toiduhindade mitve kordistumine ja see on kõik rohe rohepöörde, rohepöörde ja kiidial tehtud. Nüüd, kui me selle viivitamatult ära lõpetame Ja tagasi pöörame, siis meil on veel ikka veel sügav, auk, millest välja ronida, et teistele järgi jõuda, aga autkõhi vähemalt sügamaks kaevata. Nüüd, mis puudutab kapitri turgusid ja. No kapitaliturgude integratsioon on ilus eufemism tegelikult sellele, et allutada kogu Euroopa pangandus Saksa-Prantsuse finanskonglomeraatidele. Ja, ja no, kõik jutud sinna juurde sellest, kuidas meil läheb odavamaks ja paremaks, noh, on ei ole tõsi, ütleme niimoodi. Ja mis kõige hullem, ta tegelikult suurendab riske, et noh, igasugune sentraliseerimine alati koondab riski ja, ja sellised, noh, me nägime seda, kui oli eelmine kriis 2013-14, kui see nii-öelda kreeka oli. Et, et noh, tegelikult sellest võlakriisist tehti valed järeldused ja võeti vale tee ette, kus hakati veelki rohkem siis neid nii-öelda kogu üle-euroopalist pangandust oma vahel kokku siduma, mis tähendab seda, et kui nüüd kuskilt tuleb suur süsteemne risk, kriis sisse lööb, siis ei ole niimoodi, et üks või teine riik läheb pankruti, vaid terve euroala läheb pankruti. Noh ja siis on too big to fail. Aga see See, see, noh, niimoodi, et see ei puutu väga asjasse, see meid ei, noh, see, see, see muudab sektoris midagi ja ma ei, ole, ma ei ole kindel, et väga palju paremaks. Nüüd, mis puudutab siseturu konkurentsi, siis äh, siin väga tähelepanelik olla, et meil tegelikult räägitakse palju rohkem sellest, kuidas ja see on väga tähelepanu värne, et selleks, et konkureerida Ameerika ja Hiinaga tuleb muuta Euroopas riigiabi reegreid. Riigiabi reeglid on tegelikult omal ajal tehtud väga hea Nad küll alati hästi ei tööta, aga see mõte on siis selline, et no, ütleme, riigid ei saaks salaja või, või, või selja taga või no, niimoodi muu hulgas võtta maksmaksete raha, et subsideerida oma enda ettevõtjaid, no, olgu nad siis eraettevõtted või riigiettevõtted, mille tagajärjel need ettevõtted siis teistes Euroopa riikides saavad konkurentsi eelise. No, kui siin subsideeritakse kodu turul, sa saad välis turul pakku, ütleme. Eesti subsideerib oma palkmajade tootmist ja sul on kohe siis parem turua osa. Oot, ma pistaks siia vahel küsimuse vaja sellest. Konkurentsivõimest ja subsideerimisest on viimasel ajal palju räägitud näiteks Euroopa Komissioni tellitud Enrique Letta raportiga seoses. Ja ka Letta siis teeb seal ettepaneku, et subsiidiumi peaks muutma senisest enam liikmesriikide tasandi meetmetest Euroopa Liidu tasandi ja liikmesriigid peaks subsiidiumidega konkureerima siis oma vahel, vaid Euroopa Liit tervikune peaks konkureerima teiste globaalsete majandusjõududega. Ja põhjendas ongi ju see, et Saksamaa ja Prantsusmaa oma maksumaksetelt kokku korjatud rahaga suudavad märks suurema toetuse anda mõne tööstuse räämiseks, kui suudaks Eesti või Läti oma maksumaksjatelt kokku korjatud rahaga. Milline teie suhtumine on sellesse letaraportiski väile pakutud ideesse vähendada liikmesriikide siseriiklike subsiidiume ja võtta suund rohkem Euroopa Liidu üles Euroopa Liidu tasandi subsiidiumite suunas? No eitav, täiesti üheselt eitav. Ja, Miks ja see lihtav, lahendakse ja, probleemi? Ei, ei vastu pidi see no, ütleme, see viib sotsialismi liikmesriigi tasandilt kogu Euroopa tasandile. Et me räägime ju Me räägime sellest, et ebaefektiivsed, mitte innovatiivsed ettevõtted kellel ei ole konkurentsivõimet vähemalt, mitte globaalsel tasandil, aga ilmselt ka mitte Euroopa Liidus sees, siis hakatakse subsideerima nende tegevusi maksumakse raha eest. Ja kuna, et, et, et, et seda jälle nii öelda, moonutada ja peita või, või noh, kuidagi ilustada, siis me ütleme, et ei, see ei ole mitte Eesti maksumakse, kes peab siin ühte Eesti ettevõtet subsideerima, vaid et see on noh, Euroopa maksumakse, ja noh, kõik me vaatame ja saame aru, et me räägime Saksamaast. Eks ju. Saksamaa on see sugar daddy, või see onu, kes kõigile raha. Peaks, aga no võtame, võtame, võtame, raha, võtame, võtame selle samase skeletoni näite Eesti ettevõtte, teegi ühe tehase Saksamaale, teise teeb nüüd Prantsusmaale, Prantsusmaa ja Saksamaa maksumaksjate raha ja sellepärast, et, et sealne valitsus tahab, et need tehased sinna tuleks Eesti jõuaks sellist subsiidiumi maksta, aga äkki kui see subsiidium oleks Euroopa Liidu ülene, äkki oleks võimalik ka meile taudelda sellise suure tehase rajamist ja siis Euroopa üleselt siis seda subsideerida. No, kui me siin tuleme kaks sammu tagasi, et miks Euroopa on kaotanud konkurentsi võimese majandusmahus Eurooplaste, hiinlaste ja ameeriklaste, siis tegelik vastus on ju, et selles, et me oleme Euroopa. Euroopa Liit on liikunud aastakümneid üha kiirenevas tempos üha suuremasse süvenevasse plaanimajandusse. Ja, ja kui me mõtleme Ameerika peale 50 erinevat osariiki igal osariigil oma maksurežiim igal osariigil oma keskkonna hoiurežiim igal osariigil omal töö, tööturu režiim, minimum palgarežiim kõik osariigid konkureerivad enda selles Ameerika õhendriikides sellepärast, et ettevõtjad tuleks nende juurde looks töökohti maksaks kohaliku osariigi kasasse makse ja Euroopas on, läinud, on, on mindud täpselt teises suunas võimalikult ühtseks tehtud, et ühelgi riigil ei oleks nii-öelda maksu eelist või konkurentsieelist ja, ja, ja noh, loomulikult see töötab tegelikult ju nii-öelda süda-Euroopa kasuks, Saksamaa-Prantsusmaa kasuks, et kui me mõtleme, mis sugune on Eesti eelis võrreldes Saksamaa, ei ole klimaatilist eelist, ei ole siis logistilist eelist, ei ole infrastruktuuri eelist, ei ole kapital sama odav, ei ole tööjõud ei ole parem, meil on noh, väga vähe eeliseid kui üldse siis, noh, me... me meie eelised saavad olla väga spetsiifilised, mille me siin koha peal välja nuputame, aga siis tahetakse needki eelised meil ära võtta selle jutuga, et teeme kõigile ühe suguse ja siis me oleme kõik ühes ühtemoodi ühel suurel ühistulul konkurendid. No, lollide püüdmiseks on see jut mõeldud, meie jääme siis kõige lollimasse seisu üldse. Nii et mitte mingil juhul ma ei poolda seda. See on, see on ütleme, need on sohuviiv virvatulukeste rida. Aga Olen ma õigest aru saanud. Tegelikult Ekre ikkagi räägib ja, ja, ja näeb, et Euroopa liit, see peaks olema majandusliit, kaubandusliite. Millised on siis teie hinnangul just nimelt kaupade teenuste kapitali liikumisel need tõrked või, või pudeliga Euroopa liidus sees ja, ja kuidas neid siis parandada kavatsete Euroopa parlamenti valituna? Ma arvan, et neid Tõrked ja pudelikaelu äh, ikkagi põhiliselt me näeme, äh, meie põhiprobleem, Euroopa põhiprobleem on ikkagi see, et kogu Euroopa komisjon ja kogu Euroopas ülda, poliitiline liit äh, ehitab usinasti uuesti sotsialismi, ehitab uuesti äh, üles seda, et meil on plaanimajandus. Kõik, noh nii-öelda Kamtsjatkalt, kui nii kuni, ma ei tea, kuhu iganes siis Musta mere, nii, peavad tegema ühte moodi, ühe kostiga nagu vanasti oli ja, ja loomulikult on see ebaefektiivne. Ja see, millest meile kogu aeg räägitakse et oi, oh, ühisturul on vaja veel mingit tõrkeid maha võtta, tegelikult on, ütleme siis avalikusele kärbeste pähe panemine, seda tehakse puhtalt selleks, et koondada jälle võimu Brüsselisse. Et no, ma toon siin mingid, ma ei tea, võib-olla triviaalseid näiteid, aga meil on mingi digiteenuste direktiiv. Digiteenuste direktiiv tegelikult tegeleb ju, ütleme siis liikmesriikide andmekaitsest ülesõitmisega, et saada võimalikult suur-suur vend üle euroopaliselt igale poole sisse. Tegeleb ka muuhulgast sensuuri kehtestamisega. Et, no, ja seda põhjendatakse, seda tsensuuri ja seda andmekaitsest ülesõitmist põhjendatakse siis ühisturgu, ja võimalikult tõrgeteta toimima. Tegelikult ühisturgus ei aita kuidagi, aga võimukoondumisel on ta väga tähtis ja, ja siis seda müüakse meile, seda võimukoondumist ikka ühisturu jutuga. ei lähe liimile. Uus Euroopa Parlamenti koosseis kujundab ka järgmise 2029-2034 Euroopa eelarve. Milline on teie visioon järgmisest Euroopa Liidu eelarve selle prioriteetidest ja Eesti valijate huvide kaitsmisest järgmist eelarved kujundades? Saan siin kogemuse pealt rääkida, et 20. aastal korra tehti ju eks ole seda eelmist MFF, ehk Multiannual Financial Framework või kuidas teda siis nimetati mitmeaastane finansraamistik <kõh> See oli eelkõige, muidugi peaministrite tasemel kokkuleppimine, aga neid nii-öelda juppe lepiti kokku ka rahandusministrite tasemel, ja loomulikult iga, iga riigi valitsuse sees siis toimusid tohutud arutelud selle üle, mida me nõuame ja millega me nõus oleme, ja kui palju, ja kui palju me mingites küsimustes oleme valmis järgi andma ja mida me vastu saame. Et see on hästi, hästi, suur protsess küll. Nüüd Eurooparlamenti roll selles protsessis on pigem tagasihoidlik. See on ikkagi liikmesriikide vaheline öö, kauplemine, mis toimub, sest lõplikult lööb selle lukku ülemkogu ehk peaministrite ja presidentide siis koosolek ja, ja, ja ülemkogude tõenäoliselt käevad koos mitu korda ja kestavad läbi mitme öö ja nii edasi. Nüüd mis puudutab seda suurt taustsüsteemi? No, ma paneks kohe mingid markerid maha, et mitte mingil juhul meie ei ole nõus üle-euroopaliste maksudega, mitte ühegi üle-euroopalise maksuga, isegi kui need on eufemistlikud. Meil endalgi on liiga palju makse ja makse tõuseb me peame neidki vähemaks saama, et kui nüüd tuleb veel mõni üle-euroopaline maks juurde, siis noh, ausalt hangude rehadega ja tõrvikutega tuleb välja tulla. Siis teine asi, mitte millegi, mingil juhul me ei ole nõus kesksete võlgadega. Need on ka liik, siis Euroopa Liidu lepingutega selges vastuolus. Ja muide siin on neid lepingud juba rikkutud ja tahetakse veel rohkem rikkuda. Tehti ise, ise nii-öelda lappama läks see siin korona ajal, kui tehti ühekordne piiratud ulatuses ja selgelt fikseeritud Liikmesriikidele, kohustustega fikseeritud ühislaen Euroopa Liidule korona ajal. No, ütleme siin niimoodi, iga juristi puhul. No, et sa leiad vähemalt kümme erinevad juristi, kes saab kümme erinevad seisukohta, kas see oli kooskõlas Euroopa lepingutega või mitte. Minu seisukoht on, et seda tegelikult ei oleks tohtinud teha, aga toogord ei olnud mul valitsuses piisavad selle tagust, et vetot sellele panna. Nii et, no, ja, ja ta oli nii piiratud ja nii selgelt nagu raamistatud, et teda, noh. Võis ka öelda, et see ei ole lepingute rikkumine, ühisvõlg tehti korona-aitamiseks. See on see taaste rahastu rahastamine, nii. Ja see tuleb liikmesriikidele tagasi, ja noh, ühest taskust teise raha tõstmine mõnes, mõnes mõttes. Aga nüüd, kui me räägime siin järgmistest asjadest, kui me räägime näiteks ühislaenu võtmisest siin Euroopa kaitsetööstuse edendamiseks, siis on selgelt liikmesriikide käest liikmesriikidele võla tekitamine ja liikmesriikidele koormuse panemine ilma, et see käiks tegelikult läbi ta ei ole kooskõlas lepingutega ilma, et see käiks ka läbi liikmesriikide parlamentide või liikmesriikide valijate. Selgete peamused räägida, sellest, mida ei tohiks teha, ja. aga rääkige põguselt ka sellest, mida peaks tegema. Mis see prioriteet peaks olema? No... Ähm... Ilmselt ei ole pääsu sellest, et toimub mingit sorti reform põllumajanduspoliitikas. Põllumajanduspoliitika on kusagil seal kolmandik või natuke rohkem kui kolmandik kogu Euroopa Liidu eelarvast ja kogu aeg väheneb mahu mõttes, sest igast teisi poliitikaid tuleb juurde. Just näiteks Euroopa Rahvaparti rõhutab sisse tuleku toetuste olulisusele põllumajandusvaltkonnas. Liberaalid aga oma manifestis ütlevad, et tulevikus peaks toetuste saamisel olema suurem kaal tingimuslikkusel ja rohe eesmärkide täitmisel. Milline on teie sisend Euroopa Parlamenti no, aruteludele? Tingimuslikkus on jälle ilus liberaalsete fasšistide selline eufemism. tingimuslikkus tähendab seda, et neile liikmesriikidele, kelle valitsused komisjonile ei meeldi, neile riikmesriikidele raha andma ei pea. No see on see, mida tehti Poolaga, see on see, mida tehakse Ungariga, mida, millega ähvardatakse et tänasel päeval ja tõenäoliselt hakatakse nüüd ka ähvardama siis Hollandit, sest seal on ka vale, nii öelda, vale valitsus. Et see tingimuslikuse jutse tuleb nagu lihtsalt kohe ära välistada. See on ka jälle aluslepingute vastane. See on puhas poliitiline. Ja suva õigus ja, ja no, see lihtsalt tuleb absoluutselt välistada sellise juttu rääkimine rohe, rohe eesmärkide kohta ma juba ütlesin igasugused rohe eesmärgid tuleb tühistada ja tagasi pöörata nende, Nii, nende aga, aga põllumajanduses tähendab tegelikult ka pääsu ei ole, põllumajanduses tuleb liikuda vähemate toetuste poole ja toet, nende vähesemate toetuste ühtlustamise poole, see on väga valuline protsess ja tõenäoliselt on mingisuguste pikkade üleminekutega tehtav sest noh, kõik me saame aru, et prantslased või ka hollandlased, või ka hispaanlased, või ka poolakad, noh, ei, ei pruugi sellega niisugusel mõel nõus olla, aga siin nüüd vaikselt-vaikselt liikuda 70-aastaste, sammukestega on, on tehtav ja, ja see kindlasti parandab ka Euroopa, ütleme siis, üleüldist konkurentsi võivad maailmas. Noh, minu mõelest on täiesti selge, et järgmises eelarvest tuleb kõige suurem võitus ikkagi rohe teemade üle. Võib olla ka, ütleme siin... No imigratsiooni teemal tuleb poliitiline võitlus. Noh, sinna immigratsiooni poliitikatesse uhatakse väga suurt raha, aga see, see raha, no, sellel, sellel rahal on väga küsitav väärtus, noh, kui me mõtleme selle peale, et noh, türgile antakse siin iga natuke saadangat mõni miljard jälle, et lihtsalt türgi oma piiri valvaks või ma ei tea seal põhja aafrika riikidele või isegi mitte nii väga riikidele, vaid nendes riikides võimul olevatele erinevatele sõjapealikele viiakse ka kofritega raha et nad ei laseks immigrante üle üle vahemere et no see see ei ole nagu väga koherentne ja jätkusuutlik Immigratsioonipoliitika, aga siin tuleb jälle öelda, et meie erakond ja id partei laiemalt ikkagi on seda meeld, et piiride valvamine on jätkuvalt iga liikmesriigi põhiülesanne ise, ja ainult sellisel juhul saab Schengen üldse toimida. et Kui meil on mingid riigid, mis lihtsalt tõstavad käpat püsti ja ütlevad, et me siin laseme kõik üle piiri ja, ja, ja näitame neile suuna Saksamaa poole, no siis enam Schengen töötada ei saa. Nii et, et see, see piiride valvamine on ikkagi liikmesriikide enda ülesane ja peab jääma selleks, et mingid ühist välispiiri valvamist ei. Ei saa me, me kuidagi pooldada. Nüüd, aga rohepööre on kindlasti rahaliselt kõige suurem asi. No see, see jälle, no see, see, see silmitus sotsialism, mida meile pakutakse, et me kõigepealt võtame teilt kõik ära. Me võtame teilt automaksuga kõik ära, me võtame teilt kinnisvaramaksuga kõik ära, tööjõumaksudega kõik ära. Sunnime, sunnime teil oma raha panema sundrenoveerimise peale, mida teil vaja ei ole ja mida te ise ei teeks. Ja siis sellepärast, et me tegime lagedaks teie rahast, tegime teile 30 000 eurose investeerimise kohustuse riiklikult. Siis anname teile 30 eurot mingi toetuse näol. No See on, on, on, on no, aru, õudne ja majandust hävitav, ja Euroopat põhjaviiv poliitika. See tuleb lihtsalt ära lõpetada. Räägime ka julgulekust ja Ukraina toetamisest. Milline on Ekre hoiak Ukraina suhtes ja mida peaks Euroopa Liidu tasandil tegema selleks, et Venema agressioonisõja Ukraina? Vastu võidaks Ukraina ja seda ei võidaks Venema. Ma loen, et teie valimisprogramm mainib Ukrainat vaid selles lõigus, kus nõutakse põgenike naasmist kodumaale peale sõja lõppu. Aga näiteks erinevast isamaast ma Ekre programmist ei leia näiteks sellist nõuet, et Venema peab kaotama selle sõja ja Ukraina peab võitma selle sõja. Selgitega palun kuulejatele, milline on ekrehojak? Ja no, mind nagu pisut kummastavad need sellised loosungid, et Ukraina peab võitma. Noh, no, okei, okay, peab. Ei pea? ei, loomulikult peab, aga mis see loosung nagu siia kaasa aitub? Ma olen kaks aastat olnud no, ülikriitiline selle suhtes, et meil on ainult sellised emotsionaalsed loosungid, kuidas peab olema ja kui me nüüd kaks aastat oleme olnud selles suures sõjas, kus vastamise ei ole ju ainult Ukraina ja Venema, vaid vastamisi on lääes ja ida Ja me ei oleme selles läänes, me ei oleme selle lääne poolel. Ja kui ma vaatan, kuidas kahe aasta jooksul see ida on viinud, ja ma ei räägi ainult Venemast, me räägime Hiinast, me räägime Iraanist, me räägime Põhja-Koreast, me räägime mõnes mõttes no, pooltest Araabia riikidest, pooltest Afrika riikidest, me räägime küllaltki suurelt Indiast, palju suurem blokk kui, kui see lääs. Kelle, kes, keda võib siis kokku võtta, eks ole Euroopa riigid ja Ameerika. See Ida on viinud ennast sõjamajandusele ainu üksi Venema. Jätame kõrvale Hiina, jätame kõrvale Põhjakorea. Ainu üksi Venema toodab kaks korda rohkem mürske kui kogu NATO kokku tänasel päeval, et mida A siis siin juures on mõte, et loopida selliseid emotsionaalseid loosungeid või poose, et peab võitma, mida siis tehtud on ei ole ju tehtud, Nii, kõike aga, seda, mida vaja aga, aga on palun jõuame kirjelduseurest selleni, mis teie visioon on, mida siis tuleks teha no, no jälle ma pean võt võtma, no, teise, teist pidi lähenema sellele asjale, et Euroopa, transatlantilise julgeoleku öö, nurga kivi on NATO Ja, ja, ja NATO siis saab toimida juhul, kui NATO riigid, kellest suurema osa moodustavad ju Euroopa riigid, täidavad seda NATO artikli punkti, mis nõuab, et liikmesriikidel on endal toimiv ja tugev riigikaitse, iseseisev riigikaitse. Seda punkti ju ei ole täitnud rohkem kui pooled NATO riigid aasta kümneid. Ja kui me küsime, et kas nad viimased kaks aastat on hakkanud liigutama, siis vastus on, et enamik riike mitte See sama Prantsusma, kes siin kõige rohkem paugutab, kuidas kohe viime väed Ukrainasse ja ma ei tea, mida kõike me teeme, ei, ei ole mitte midagi teinud. Ei ole suurendanud sõjatööstust, ei ole suurendanud armeed, ei ole mitte midagi teinud. Ja, aga paugutab edasi. Aga, Et, aga jõuame nüüd ja, Euroopa Liidu juurde. Ne, kuna meil on ja Euroopa, Euroopa Parlamenti valimiste teemale saada, ikkagi küsimus mida Euroopa Liid peaks tegema, mida Euroopa e, Parlamenti tasemel peaks tegema, mida teie seal teete? Euroopa liit ei tohi õnestada Natot. See on esimene asi. Kõik need jutud sellest, kuidas Euroopa peab nüüd hakkama ise tegema siis mingit Euroopa oma kaitsepoliitikat. See on ju tegelikult paralleelstruktuuri loomine NATOle, See on ressursside pihustamine. See, kui me siin räägime sellest, kuidas kõik liikmesriigid hakkaksid maksma mingisugust ühist kaitsepoliitika kasasse raha, me anname selle raha, millega me enda riigikaitsed peaksime tugevdama ja meil on seda raha puudu. Anname siis jälle Brüsseli kätte. Kus see läheb siis Saksa ja Prantsus? Sõja no ei ole kaval mõte. mõte. Mi Milline on teie suhtumine siis Euroopa Liidu kaitse võlakirjade algatusse, mille tulemusel on kavas siis investeerida 100 miljardit Euroopa sõjalise kaitse arendamiseks? Aga täiesti eitav. küsime korra. Okay, mis on Eesti nii kaal kõikides neis Euroopa suurtes asjades? No enam-vähem 1% on. Kas see on Eurooparlamenti esindatus või see on meie osalus Euroopa SKP's või või, või liikmemaks? Ühe enam-vähem 1% natuke või isegi vähem olla. Nii 100 miljardist, mis me siis tagasi saame miljardi? Kui hästi läheb, kui ilusti kaupleme? Milliardi Tagasi. No Kulge miljardi me panime ise, siin oleme pannud viimase kahe aasta jooksul oma riigikaitsesi sisse sinna, kuhu me ise tahtsime, nii nagu me ise tahtsime ja nii kiiresti nagu ise tahtsime. Nüüd me räägime sellest miljardist, et me läheme, anname miljardi Brüsselile ja äkki saame tagasi mingite asjade peale, mida Brüssel on otsustanud, et võiks teha, aga tõenäoliselt tegelikult anname me selle raha ikkagi Saksa ja Prantsusu sõjatööstusele no, absoluutselt... Kontraproduktiivne poliitika, mida tegema peaks liikmesriigid, peavad oma riigikaitset ise tugevdama. Mis puudutab nende ukrainlaste tagasi saamist kodumaale, no, ei ole mõeldav, et Ukraina ükskõik, see sõda lõpeb, kas mingi vahe rahuga või, või, või nad tõepoolest mingi ime läbi võidavad, mida minu mõelest mitte keegi enam tänasel päeval nagu ei ennusta. Et, et, et, et igal juhul on Ukraina kaotanud umbes kolmandiku oma elanikonnast. Need inimesed peavad sinna tagasi minema, muidu ei ole sellel riigil enam mingit tulevikku ja siis ei ole mõtet ka praegu enam sõidida. Aga selle teema lõpetuleks, need valijad raadiot ees, ütleme konservatiivsed valijad, kelle jaoks on oluline, et Ukraina peab võitma selle sõja, Venema peab kaotama selle sõja. Kas nemad peaksid siis pigem isamaad valima? Neemad peaksid ikka meid valima, sest me ei oleme terve mõistuse hääl. Loosungitest ei ole kasu. Tuleb küsida, et mida teha on vaja ja mida on tehtud ja tehtud on väga vähe, ainult loosungeid ongi loobitud. Ja noh, ka Eesti kontekstis ju tänane valitsus on relvi on ära antud, laskemoona on ära antud eh, sisse lastud, Kelle tausta ei kontrollita. Ukrainast on üle kümne tuhande väejooksiku Eestis nii-öelda varjule lastud ja nendega ei kavad seda tegeleda. Eesti valitsus tegelikult ju ei aita Ukrainat, aga süüdistab ma ei tea keda kõiki selles, et teised ei tee piisavalt. No, ma... Aga, aga Eestis e e e e aga, valimistel aga... võitle, võitle ka liberaalide ja sotside häältepärast. pärast. Te võitlete ikka pigem isamaa poolt hääletajate või potentsiaalselt hääletajate, konservatiivsete hääletajate pärast. Lähme edasi, tahaks immigratsiooni kohta ka küsida. E Ekres suhtumine, kriitiline suhtumine suhtumine, immigratsiooni on läbi aastate olnud selge ja teada. Aga me näeme nüüd, et ka Euroopa Rahvapartei on keeranud oma suhtumist kas või oma manifestis ikkagi rangemaks ja on lubanud siis edaspidi immigrantid või pakkuda lahendust, et Immigrantid võiks viia turvalisse kolmandasse riiki, kus siis toimetatakse taasüüli menetamise protsessi ja positiivse vastuse korral siis tagatakse rahvusvaheline kaitse immigrantidele nendes samades turvalistes kolmandates riikides. Eks siis Euroopa Rahvapartei on pakkunud välja samal rahenduse, mida Suurbritannia praegu on rakendamas, ehk siis saada pillekaalsed immigrandid Ruandasse kui Euroopa Rahvapartii nüüd ka peale valimisi jääb oma selle lahenduse juurde, kas Ekre, kas Iide fraktsioon läheb appi? Kas hääletate poolt või nõuate veel mingisugust, veel hullemasse riiki saadmist kui Randasse? No Ruanda ei ole hullriik, aga no see Ruanda poliitika on ju silmamoondus, et, et no, see ei ole tegelik lahendus. Tegelik lahendus Ei on... hääleta poolt? Eee, no see sõltub sellest, kuidas ta kirja pannakse, aga ma no, tulen tagasi selle juurde, et tege... mis on tegelik lahendus. Ja, ja ma tahaks, et tegelikult EPP poliitikud seda. Võtavad, et tegelik lahendus on valvata piiri, mitte lasta üle piiri sisse riiki illegaale, kui illegaalid tulevad riiki sisse, siis nad kohe tagasi saata sinna, kust nad tulid, üle piiri tagasi suruda ja, ja, ja kui riiki sisse pääsevad illegaalid, kes või ka, kui riiki sisse tulevad legaalselt keegi, kes siis riigis käitub seadust rikkudes, siis ta deporteerida ja, ja nii on alati toiminud kuni viimase, ma tea, kuni, kuni kümme aastat taguse ajani. Et, ja, ja, ja seda teeb Seda teevad riigid Euroopas, seda teeb Ungari, seda teevad mõned teised riigid, seda hakkab nüüd tegema Holland, ja meil ei ole vaja mingit üle-euroopalist lahendust. Iga riik peab saama lihtsalt illegaalit deporteerida ja oma piiri valvata, ja siis on korras. Siis ei ole vaja mingisuguseid, ma ei tea, mis asja on turvaline kolmas, kolmas riikas, me räägime türgist või me räägime mingist, ma ei tea, mingist muust riigist. Et tegelikult on rahvusvaheline õigus väga lihtne. Kui sa tulid illegaalselt riiki sisse, ületsid piiri illegaalselt, siis sinul selles riigis olemise ei ole siis sind püütakse kinni ja saadetakse tagasi sinna, kus sa tulid. Ja, ja kui türgi neid vastu ei võta, siis sind saadetakse sinna, kus sa pärit oled. Ja noh, siin ei ole nagu tegelikult millegi üle vajelda. Ekre ütleb, ei rohe äärmuslusele mitme teised parteid, nii Euroopa Rahvapartei sootsiaaldemokraadid, kui liberaalid ütlevad, ei parem äärmuslusele. Nii siis võistlevad kaks narratiivi sellest, mis see äärmuslus on ja milline äärmuslus Euroopat ohustab. Ma loen siin Euroopa rahvapartei manifesti, siin on mitu korda korratud parem äärmuslikud populistid soovivad hävitada meie Euroopa. Ja sootsiaaldemokraadid hoiatavad, et hääletades parem äärmuslaste poolt antakse hääl Puutini kaitsetele Euroopa parlamendis, Ma tsiteerin sotsiaaldemokraatide asjast avaldust. Puutin on õhutanud aastaid hübriid seda Euroopa demokraatia vastu. Aastaid oleme meie helistanud häirekella. Prantsuse rahvusrinne, Itaalia leega, Austria vabaduspartei, Ungari Fides ja Saksa AFD on vaid mõned paremäärmuslikest parteidest, kelles Puutin on leidnud kasulikud liitlased. Nende eesmärk on nõrgestada Euroopa demokraatiat, teha lobi meelsetele seisukohtadele, nagu näiteks Venema propageerit nii nimetatud traditsioonilised pereväärtused. Martin Helmad, teile sootsiaaldemokraatide avaldust, citeerisin konservatiivide manifesti. Saate oma vastu sööda. Ja no kõigepealt ma tahaks lihtsalt esiteks ma ei saa miks sa kutsud konservatiivsaates ja hakkad mulle sootside platformi. Et saaksid teile vastata, te ei ole ühes saates. Traditsioonilised pereväärtused ei ole Puutini pereväärtused. See on haige jutt. Traditsioonilised kristlikud pereväärtused on nii vana kui maailm, nii vana kui perekonnad. Kõikides ühiskondades alati on tuumik pere see, mis seda ühiskonda püsti hoiab. Tulla lagedale jutuga, et kui sa ei poolda homo värki, siis sa oled putinist, on sõge sonimine. Ja, ja, ja see tuleb lihtsalt välja naerda. Nüüd, mis puudutab äärmuslusse, siis äärmuslased Euroopas on ikkagi liberaalid ja vasakpoolsed. Nemad on äärmuslased ja nemad meie silme all hävitavad meie Euroopat. Immigratsioon hävitab meie Euroopat hävitab turvalisust, hävitab kultuuri, hävitab majandusliku jõukust, hävitab lihtsalt meie Euroopat meie silme arn. Nemad on mahitanud massiimmigratsiooni aastaid ja hävitavad sellega Euroopat. Rohepööre hävitab Euroopa majandusliku jõukust, konkurentsi toime toimetulekud, tööstust. Nad hävitavad Euroopat ja neil jätkub jultumus tulla kedagi teist siin nimetama äärmuslasteks. Meie oleme normaalsed. Meie oleme need, kes tegelikult kaitsevad normaalsust ja hävitavad. Äärmuslikud hävitajad on liberaalid, globalistid, vasakpoolsed. Kui te rohepöördest räägite, ee, siin postimehest, ma lugasin 15. mai postimeest Ekre vastates Eurooparlamed ja valimist eelsele küsitlusele, siis siin oli kirjas, maa kliimat ei muuda rohepööre kõige vähimalgi määral, sest kliimat ei mõjuta mitte CO2, millega fanaatiliselt võideldakse, vaid päikese aktiivsus ja päikese süsteemi asend linnutee galaktikas. Sitaadi lõpp. Ma inimarengu aruandest 2023 leidsin uuringutulemused, et Eesti meestest klimamuutuse inimtekkelisuses kahtleb 29% ja 16 Eesti naistest. Kas see ongi siis see osa Eesti elanikonnast, kelle huvisid ja tõeks pidamisi Ekre läheb Euroopa parlamenti kaitsma? Ma ei ole. Ma, ei, ma muidugi ei võta need inimarengu asju tõsiselt. Need on kõik mingisugused solapuhumised, Aga fakt on see, et mitte keegi ei ole suutnud ära näidata teaduslikult, et CO2 kaks tõepoolest kliimat mõjutab. See, et kliima muutub, sellest me saame kõik aru. Et kliima ei ole sama asi, mis ilm või ilmastik, aga kliima muutub. Nii külm periood nagu praegu, viimased pool äh, miljonit aastat mõni sada tuhat aastat on olnud nii, nii külma perioodi planeedi ajalus peaaegu, et ei ole olnudki, on olnud suur jääaeg, mis sama, mis väike jää, aga üldiselt on planeet olnud alati soojem ja palju soojem, Mis on 6-7-8 graadi soojem, tipphetkedel 12-13 graadi soojem ja just see soe aeg on olnud see, kui on, on toimunud liikide plahvatus ja liikide arengu plahvatus ja kui me mõtleme tagasi mõne viimase 5000 aasta jooksul, siis mida soojem periood on olnud, seda suurem hüppe on olnud civilisatsioonide arengus. Nii et sellega, et maailm soojeneb, natuke. Ei peaks küll mitte võitlema, selle sellele tuleb hea meel olla ja seda, et CO2 on rohkem, sellele peab ka hea meel olema, sest see suurendab saagikust maailmas ja me ei pea kartma nelja häda. Lõpetuseks Martin Ilme. Kui te osutute valituks Euroopa Parlamenti, praegu me ei tea, ja Madison'i küsitlused näitavad teile suuremat toetust, aga kui te osutute valituks, öelge raadiokuuletele ka, kas te lähete Euroopa Parlamenti või olete Peibutuspart? Ei ole Peibutuspart. Minul on tõesti kindel soov, et kui mind valija tõepoolest niimoodi toetab, siis mina lähen Euroopa Parlamenti. Ei näe siin probleemi, et ma peaksin sellepärast ka erakonna juhtimisest loobuma, aga mina ei ole Peibutuspart erinevalt nii mõnestki teisest erakonna juhist, praegu kandida. Studios oli Euroopa Parlamenti võlimiste nimekirja esinumber Martin Helme. Ma väga tänan selle huvitava vestluse eest ja soovin terviste jaksu. Ülehomme, neljapäeval on siin Studios samal ajal, aga juba isa kandidaat Riho Terras, keda usutleb Mirko Ojakev. Mina olen Saate juht Müller. Kuulmiseni. Euroopa valib. Vikker